Важливо лише те, що ти приходиш сюди і обираєш собі життя не надто легке, але доволі довге, щоб виправити всі помилки. Хіба життя писаря східних воріт легке? Чужі страждання пронизують його болем? І чи може він стати кудись байдужим до них, не маючи власних страждань? Він бачить на обличчях прибульців відсвіт смерти, тінь беззахисності. Якби він сам це пережив, то, можливо, серце його наповнилося б зверхністю, і він зустрічав би кожного з усмішкою вищої істоти. Тоді прибульці втратили б рештки сил у боротьбі з цією погордою, ще на породі притулку, втратили б останній скарб, яким володіли, гідність. Ця зима могла б стати такою ж напівсонною, як і всі зими Антона. Через тиждень випав сніг і земля під ним почала змерзати. Взагалі зими в притулку були доволі тихі і не дуже холодні. Від вітру захищав мур, і часом Антон відчиняв ворота і дивився на пустелю, ледь припорошену снігом, бо вітер не давав йому влежитися. Тому сніг не мав нагоди розтанути і напоїти водою пісок. Смутний то був краєвид, де непомітно змінювалися пори року, потрохи позичаючи атрибутів з одного і з другого світів. Нереальний, сказав би той, хто побачив його вперше. Але не Антон, котрий знав, Який на смак і дотик пісок, Що вітер шпурляв йому в обличчя. Цей пісок засипав поріг, І він змітав його, викидав за ворота, Як те, що не належить притулку. Цей пісок топило людського існування, Частки мертвих тіл, речей, Міст, що стали прахом, Чиїсь висохлі сльози, піт, кров, Попіл спалених душ, Свідок тріумфу смерти. Мертвих ховає в собі живе, як у загадці Самсона про лева і бджіл. Антон завжди мив руки після того, як вимітав пил, чи просто дивився на нього. Пил не завжди був однаковий, міняв колір, іноді навіть приємний, коли сходило сонце. Сходило воно у тому світі, а заходило, можливо, у притоку. Так було б справедливо, хоч сонцю байдуже, кому воно світить. І зразковим писарям теж мало би бути однаково, кого вони впускають чи випускають. Певно, кожен писар колись сягав досконалости в власному ремеслі, а сягнувши, ішов її позбуватися. Тієї ночі, коли випав третій сніг, Антона щось збудило. Може сон, може те, що сніг падав. Він прокинувся у хатині, що вже схолола. Серце калатало так, аж перехопило горло. Він не встиг навіть злякатися, коли це скінчилось, і тіло скувала глибока слабкість, наче він дуже втомився. У вікно було видно, як падає сніг. Він не міг бачити, чи той сніг вкрив землю, чи щойно почав падати. У голові не було жодних думок, у пам'яті спогадів, якими він міг би заспокоїтись і знову поринути в дрімоту. Він болісно сприйняв цю порожнечу. Чомусь вона найбільше відчувається саме вночі, коли тіло сковане, припнути ланцюгами сну, і потрібні величезні зусилля, щоб поворухнутись. Все це видалося Антонові якимось чужим, незнайомим. Він натягнув на голову ковдру, тримтячи від холоду і страху. Ковдра і сніг ніби відгороджували його від решти світу, але чи надовго. Але невдовзі він зрозумів, що йде. Це було важко, з ноги текла кров, а ті сліди, що він залишав їх на піску, були криком болю. Попереду в різкому гарячому сонячному світлі коливалися білі стіни і двері. Він намагався не випускати з поля зору тих дверей, що вони б не зникли, бо це був сон, а у снах образи змінюються блискавично. Антон наблизився до дверей і побачив, що вони з золота. Мусив напружити всю силу волі, щоб зрозуміти, як їх відчинити. Спочатку двері були лише гладеньким прямокутником, глибоко зануреним у товсту стіну. Він виріз бив ромб посеред дверей, завіси, схожі на ті, що бачив у кожних дверях, Замок. Але цього було не досить, щоб їх відчинити, і Антон створив ще клямку, зручно вигнуту для руки. Вона піддалася, коли Антон натиснув на неї. Він не дав сну покинути його, відчинив двері і побачив перед собою нічний сад, за яким виступали гостроверхі дахи будинків, а ще далі залинкувати небо осяяне місяцем. Усе спало, і він відпустив свій сон, щоб перечекати до ранку. «Знаєш, Лі, я бачив золоті двері. Ти не зустрічав колись таких?» На Антонових грудях сидів щеглик і чіпурив пір'ячко. Лід мухав на горня з гарячим чаєм, щоб швидше вистих.